Begietara Bueno, bahori, Elkarrizketa Elkarrizketa batega egingo dugu gaurko programa Irola Irratian, eta, ba, esen bezala, aurtengo baraski bizunak temporadak egingo gure dau kolore gehiago eta monografikoak eta porros aldez gain, Elkarrizketei e, garrantzi beres bizikoa emango dutxego aurtengo sasoian eta bueno, lehenengoko Elkarrizketa hau ikastorteari hasiera emoteko Elkarrizketei E, Artu dugu e, naimen e, aldizkariko azken honetako artikulu bat eta bertan e, lantzen den gaia gaiaganera oso egunerokoa, e, gaur egunean oso enboga dagoena eta oso interesante iruditzen zaiguna, ez da, Jon? Bai, bai, gaurkoan e, jorratuko dugu nildoa, izango bai, da zireako gerra eta ekialde hurbileko egoera geopolitikoa Horretarako, ba, bi elkarrizketako ziklo bat, sikloi e, hasiera e, emango txagu, lehenango elkarrizketagaz eta izango da gehiago e, kialde hurbileko egoera geopolitikoan e, e, parte hartzen dabi esan eragile politikoei egi apurbe eta orkespena eginez, oh, eta gero ondorengo baten ba, txartuko gara, gero gehiago e, zirako e, guda hortako ba, testo ingurue doa salduten. Horretarako gehu ez dekogu e, Gorka Menendez, edo Meren, e, bezala ezagututakoa Ezauten doguna eta berak ingozku apurbet e, e, asalpena e, hori artikulari karapena emongo txana ez da? Hori da Meren, eskarrik askoetorte gaitik e, Eskarrik askoetorte gaitik, ze <laughs> Da, ondo etorri, doela irrati Ba, gizu, geure txea, da, zuretxea da. dala Eta, bueno, apurbet hazi gaitezen elkarrizketagaz eh e, David edo sarriten entzuten dugu ekialde hurbilla, e, mundu arabiarra edo, edo islam, islam, mundu hori bezalako e, e, kontzeptuak. Apurbet e, testu inguru hori edo apurbe zehaztuteko e, azaldu zeinkez kontzeptuak, e, kontzeptu hauek. Bai, a ber, igual lengo lengo ekialde hurbileko egora aztertzerak orduan E, Azkenean artikuloen helburua da Sirriako gerran sakontzea e, Ze gaiti Sirriako gerra e, gaur egun Segurante munduan dagoen gerra e, dimentzen eta ondigena da Eta berta parte hartzenari direzan edo eragilak edo ba, mundu baiako potentzia ondigena dira Eta nahiko interes jarria da horre segatik ezta da. Giten dauen Ber, e, zera, gerra hori irakurriz I, Irakurri ezak egumun mailan orain geopolitika, atestu geopolitikoan gertatzen ari direan kontu edo garrantzitzu netakoa Eta zer zer pastetan da ba, Siria bezalako leku baten gerra badauenean ba, hainbat eta hainbat eragile eta batez ere normalean e, komunikabietan erakusten duzko edo motuzko informazio pilo bat eta oso gatza izoten da E, zera, sopa guzti horretan eser argia zera, e, ikustea hor duen e, horretak esatibitan da hau artikulua banatua eta lehenengo gaurko elkarrizketaren helburua eta lehenengo atalaren elburu artikularena da bat ezbe e, ekialde urbilo horretan e, zera, zeintzu din eragile horrek, batzuk deki estatu forma, beste batzuk ez eta horiek orie, ulertu, kokatu, testungur historiko baten eta testungur geopolitiko baten, ondorengo bigarren atalean, sartu alizateko, zera, e, siriako gerraren analizian, e, tresna, zera, naikoekin, ulertu alizateko gorsar pasetan da bila. Bale, harik eta horretan sakonduz, e, esan esplikatu zeinke zer ulertu geinken ekialdu e urbil eta mundu arabiarra moduen, <coughs> diferentsiak eta... Bai, hor duen, lehen lehenoko gauzea da hori ze e, Tuti frutitakak ganaste guzti horretan A ber, normalen jenta hiak iten dugu, baina besta esko kestak irie eta nintzako, oza, funtzieskoa egitekoan lehen zera, zerketa bada ikusi, bai mundu arabiarra, mundu islamikoa eta eki alde hor bila dira ere zela ezberdinak puntu batzutan bat egiten da hori, baina dire, zera eh intentu sii referentiar la itzotea berdinai. Eh, de lengua, bueno, lengua. Orietako bada mundu islamiko, asta. Orduen, mundu islamikoagas, orsatik está ez, e, erratu behar, da errekonfundi behar mundu eta mundu arabiar. Mundu islamiko bakarrik izan gure dau, e, isla, islama edo eh musulmana nagusia den herrialdeak. Orduen, mundu islamiko gartzean dau e, zera eh Afrika iparleatik, eh Afrika sujarianera arte, eh, Asia ke igualdeia guztia, Palestinatik hasita eta eta sueste asiatikotik, Indonesiako bebai, Indonesia ta eh asko bebai, eta gero Europako herrialde batzun non islama den eh historikoa, bueno, bat, eh, gehiengoa, baina bueno, eh bat ezbe zera. E, republika balkanikoak eta eta rusian bebai republika kaukasikoak. hori e gavia inguruko zoraldereaz. Bai, eta gero tschetzenia eta inguru guzti. Mm Horren -hmm. eh mundu islamikoa hor hori or, mundu islamikoa hor referentzia. E, ez eta errealitate zera. E, homogeneo bat. E, be bai, bebai asko arko dugu sunismo eta txismoaren inguruan. Hor duen, komenida horri e, buruzko argipen batzu e, egitea. Bai, klaro, ze beti galdi <coughs> zentzuten, e, zunies, txigies, elkarren artean hostiak adabizelag, eta oso zaila esaten da jakitea e, nortzu diren mauek, ze defendatzen duten, edo ze ideologia eta pentsara bai. daukaten, eta <coughs> nortzu diren besteak. Bai, hor, lehen gauzea, e, iztatu batu barrak, euren doktrina zera. Doktrina nagusia izan da... Eran da... Eh, el kaos produktibo. Hau da, bere... Eh, gerizpean ez dauden herrialdak edo, Dei. kaosa sortu, eta hortik moskinak eteraz, da? Orduen, eh, oria, orduen, eh, egi, egi eta erazta. Hortuen... Hortuen... Hortuen, egirazunismo eta txismoaren artean ezberdintasunak dauzela. Eta horiek or, saetukunaz eh, ontzea saltzen. Bueno, gero baini, ernaz ez nasegon eki ez herrialde islamiko baten eta bakarrik indoa nada purretiak urri eta ez nase esperto bat, ber? baina baina baina mm -hmm. <coughs> e, eta hori ze, e, ezberdintasunak badaudere niritzako lehenoko gauzea ulertu bardana da e, askotan e, potentzia kolonialistek edo ziten dauriena da ezberdintasun sektario horiek indartu e, egorak desestabiliazatzeko nahi duten herrietan errietan, horretik abiatuta e, Zunismo eta txismoaren arteko ezberdintasun ezberdintasun azpaldi, azpalditik dator Naz hartuko erligiozoki ez ze ezberdintasun, nola, baina ez naz e, zera e, estudiuso bat horrena baina bakarrik hasierako erzizioa emoten da hauma irtzen danean mm -hmm. batzuk dira aliren jarraitzaileak eta bat txismoa esan gure hau jarraitzailea eta besteak dira eh, e, esaten da horienak e, Mahoma e, jaraitu bar eta ta estela estelasetan bere lengusua jaraitu bueno, Horren horren inguran sortzen da erfisio hori eta gero, ba, bakoitzadeko Koranaren inguruko interpretazio batzuk eta bueno, handaben nitzako eh garrantzitzena txismoa tasunismo arteko esberrintasuna da eh sozialki hartzen dauen isla da. Eh, Zunitak e, izan dira historikoki, normalean edo, herrialde e, islamikoetan, zera, klase buruzagia edo. Mm -hmm. Eta txigitak barriz izan dire, normalean e, klase, ba, klase sozial bat edo, klase sozial pobretuen artean, ja, eukinda hurien, zera, e, e, kredua edo, ez da. E, normalean, zunismoa da, ez nada dara ortodoksoagoa, Eh, irune e, suni, artean daude korronte islamiko eh, silangogorrenak edo e, Atzerakoienak, esan daitekena, eh, da, e, Arabia, e, Arabia Saudiren plantamendua, e, salafismoa eh, Talibana. Talibanak, eta horri dire Zuni korrentearen barruan daukenak. Esaten da uriena a liketa modu sorrotzenean, eh, hitza ta jarraitu. Mm -hmm, fundamentalista. Aquí. Bai, bueno, chisma barruan egon daitezke bai fundamentalista, que bai, txie, me eta implantando ixeta purbet místicoagoa, aburretola neklektikoagoa. Mm -hmm. Esaten da eh, zera, txismak barneratu sinduela eh islama xabalduala eh erreligio preklambikoen elementu asko eta aurradik esaten da beridekola implantamdu lan zera. Eh, klektikoagoa, Bai. bai. bai, bai. Mm -hmm. eta hori se Eh, nitzako interesgarria da hori, eh, Herrialde Museualdeetan zelak eh txike hartzen dauri e, klase edo gerusia sozial pobretuenak eta su normalean eh eh eta historikokiegon izan dire txieten aurkako xarraskiak eta Txihitak herri alde suni askotan, ba, ez teki e, zera kulto askatasunik eta mm -hmm. eure txihismoa ezta onartzen erlijio moduen, baxik eta lagoz bat moduen, ezta. Mm -hmm. Orden hori... Eh, Artikulan bertan edo bideos uste aipatzen dela, eh, nola eh, badauen, ez eh, dakit terminoa zein den, baina badauen eskubide bat, erlijiosoa eh, dena eh, eh, zure eh, Fede hori eskutatzeko eta ez es ezagutzera emotekoa bai. eta bueno horietien artean e, e, bueno no, oikoa da e, e, bai. musulmanen aurrean ere kanpoan ere bai eta en kanbio suniek hori ostute on hartzen su musulmana basara musulmana sara mundu gustiarentzako eta bai. er, baina hori horristego takia mm -hmm. eta kontu da, zunitek Eh, dekiela eskubidea do eh, euren indante religiosoa eskutatzeko musulmanak ez diren aurrean uh -huh. batziteko baeki zera eh eskubide hori zabalagua incluso musulmanen artean uh -huh. eh, txiten historia ixendalako errepresio eta hasarpenezko bai, bai, bai. eh historia bat incluso herrialde musulmanetan eh ororen hizako hor eh, or bai antzematen dugu eh Islamaren errealitate soziala puntu mm -hmm. bat den, o sea, sakonago ez hartu eta hor e, sartzean da Iran, irandelako, zera. Eh e, errialde islamikoan on, e, populazioaren gehiengoa txitaden den, errealde mm -hmm. berri errialde, errialde islamiko batzu berri txitana gehiengoa direna dira Irak eta Libano. Mm -hmm. Eta gainatzekoan ba normalean gerogo e, barain barainenbe gehiengoa dire txitak Baina, baina vale, horre dinogune eh, eh, tendentxe bat aurkitutzen da, ez da? Etxitake... Que eh osatuten dabie esan estatuek ba purbetanti kolonialista kutsu edo hori <gül> hartzen ba, dabie mm -hmm. eta sunitak eh <gül> e, boterealekie esan mm -hmm. estatu hoietan <gül> edo ba purbet eh, estatukoak edo lerrokatuten diesta no, bai bai hori da ikurtzen den e, beste beste etera esaguarritako Esa bat ez da mm -hmm. osea que zelan ekialderbiko ga, e, gatasketan e, bai Etxitek e, kontratzekostattuak edo eragile etxitekzbola Libanoko talde armatua. Mm -hmm. Ba honek ba izinetan dire eusteioki poziziona hau dire argide garbi izrarleen kontra eta e, zera inter interesa batu arren kontra eta aurrego ikusiko dugun etera herrialde sozialista arabi arreen e, arabiarrekin edo. Bale, joan gaitezen apurreta salduten, eki aldur eta... Billeta... Bai, e, zu Ibilisara orduen hori e, azaldu aurretik. Ibilisara asalduen, e, zer diren, e, zer egiten duen e, mundu e, islamikoa, zer esau garri dauden, baina askotan ere entzuten da e, mundu arabiarra termino hori. E, e, honek e, zerikusirik ikusirik badauka aurrekoarekin? Bai, e, berez, e, mundu arabiarrak bakarrik egiten referentzia, zera etnikoki edo etnikok, kulturalki arabiarrak diren herrialdei. Hau da, arabiar bat izan daiteke musulmana, egida arabiar gehiinak musulmana direla, baina ez teusetan, baude arabiarrak direnek direnak laikoak, edo baude arabiarrak izan daitezken haueba, inkluso jugutarrak edo kristauak. Mm -hmm. e, beraz, e, mundu arabiar barak garritietzu hori ze... E, etnikoki eukunturaki arabak direzen herri aldi. Nor, mm -hmm. Historikoki banatu izan da mundu arabiarra satibitan Magreb eta Mazrek Magreb mm -hmm. e, da e, Mendebaldeko satia eta Mazrek da ekialdekoa do Mendebaldekoan sartzen da Marruekosetik e, Egipte arte, mm -hmm. Hau da, Marruekos, Algeria Tunisia eta Libia mm -hmm. eta Mazreken sartzen dira Gainontzekoak e, Siria, Jordania Palestina, Irak, mmm, Siria hau, eh, Egiptoa bera eta gero normalean eh Península Arabigoa batzutan sartzen da marrekin eta beste batzutan ba, segun e, mm, Egipto zera. ere depende non batzutan, Vai, batzutan, batzutan er, er, erdi erdia, erdian mm. sartzen da, ezta. Mm -hmm. Orduan eh hori zen mundua. Normalean entzuten dugunean udaberia Ara, udaberri Arabiarra, eh, mm -hmm. ba, hiteanso bakarrik erreferentzia Magreberi. Zera. Magreberi, ez, Magre Marre, e, e, ez da? Ez, mm. Magreberi ez, mundu arabiarri. Marreken be, ozake, arabiarrak diren, herri aldei, ez Mundu arabiak horrela egiteatzea referentzia. Gero zer pasetan da, e, zera, eutu aberri arabiarretan eta e, konponente islamikoak garrantzi ondia dekonez, Ba, mundu islamikoko beste sera entitate batzuk erdirenak arabiarrak esatergo turkuak edo persak edo mm -hmm. ez daiteke bai sera e, ingurukoak e, inguru sera eh kaukasiko horretan ba, sartu aldire ba plantamendu bai pan islamikoengatik eta sera e, musulman batek ikusi desalai desakelako arabiar udaberrian zera, ba, modu bet e, ebre plantamendu islamikoak zera e, e, lantzeko edo borrokazeko edo mm -hmm. Zerak, baina berez hori e, ze oso ezberdina da e, musulman bat arabiarri izatea edo turkoa izatea do persa izatea mm -hmm. eta hor duan, ibilibagara komentatzen e, mundu islamikoa eta mundu arabean e, termino hauen artean non geratzen da precisamente hori, ekialde aldi hor oriente proximo, hori ori, zer da? <coughs> rez eh, ekialde urbila da eh, entitate geopolitiko bat Dake, eh, asia eta Europaen arteko ze eh, transntizizio esko espazio horretan batuten di historiko gioso importante haiizen daba kontinente eh, bi horien elkargunea eh, el izendalako eta hordik pasahau dira eh ba, orreize, ruta kommerziala handi handiak eta ba zera Z-ren ruta databa handi parisan eta orrise ba orduen mm, eta, mm. eta gaur egun gaur egun be bai ba, ba importantea da petrolagatik mm -hmm. eh ber, ah, claro. bai bertan eh gasatik orrise bertan dira petroleo eta gasen esan mundu mailako eh, ia 1.150a, ezta? Mm, Beraz eh O sea, sistema ekonomikoa non zera, erregai fosiek eta garrantzi handiekin berebisikoa ba, bada leku bete hartu ba duena zera, garrantzi geopolitiko handi eta. Orduan Bai, o sea que Ekialdeurbia da kultura alkierligiesoki eh, da lango naste borraste bat. Eh, este está en titate bat, esta entidad no, es, mm -hmm. de Bereskoa, da entidad bat geopolitikoa sortuen ahor dauselako interes ekonomiko batzuk. zuko eta. Orduan, ekialde eh ekialde barruan sartzen dira. Eh, batetik Arabiarrak. Eh, dugune, marekego herrialdake izango liratekenak. Mm -hmm. Eh, Península Jordania, Siria, Irak eh, eta Palestina. Mm -hmm. eta? E, gero sartuko sartuten dire bai turkiarrak, turkoa dira otomanoak, uhum. turkiarra dira e, zera, musulmanak, sunitak, baina etnikoki dire turkoak, beste gauza bat diferentia. Txartzean dire bai persak, persa dire irango, irandarrak normalan persak dira, e, eta dire musulmana, baina kasunetan gegingoa atxigitak. Eta sartzean dire be bai, zera, e, kurdoak, kurdoak beste herri bat, beste kultura bat, gehiengoa dira sunita, baina be bai, or, asko, gero ikusiko gauzane, zera, mugimendu irautzaleak, ba, gehienok dira leikoak, zera. Sartu kuliteko bai zera, Israel eta juguterrak eki alde urbieko eserean mm -hmm. Gaur egun handauzik egin mm Hor -hmm. duen, zonalde hau, bueno, historikoki, oza, sea, imaginatu, erligioek ere badituzte hor jarrita hor erdigunean jarrita euren zentro garrantzitsuenak alde Meka alde batean eta eta eh, Jerusalen bestean, eta, mm -hmm. bueno, or, eh, historikoki beti egun dira gatazkak, kontrolatzeko zonalde hori Ba mm -hmm. mm -hmm. bai Ba vale, ba kontzeptu hau ekartu ostean, ba Joan ere ete berton agertzen diezan eragile politikoak kapurbet aipatutera eta hosi gaitezen apurbet pan arabismo eta sozialismo arabiegarras, ba 1923 garren urtien Otomandar imperioa e, desagertu ostean eta potentzia kolonial Europa deskolonizazioak emon ostean, ba sonalde hortako egungo mapa politikoa do marrastuko da, ezta? Berton ze garrantza auk hartuko dau pana arabismoak eta sozialismo arabiarrak? Bai, bai batez be, eurlortu behar dana da, hogei garren benderarte, e, ekialde urbilaaren agusitasuna euken Otomandar imperioa. E, Otomandar imperioa, besteak beste egin zan zuena san, zera, e, Europar arte karri islama, ori, zera, du gozela inguruan islama dago, sartu zabelako... Eh, otomandan otomanaren eta taio bai eh errialde arabiar guzti horrek ba konkistatu zituen bere denboran eta be bai, horre zera bere eh, presentzia koloniala ba, egon izan da zera eh garren mende errialde arabiarte Orduen eh ulertu lelengo ulertuardena da errialde arabiar guzti horretan Marrakeko batez Marrakeko errialde arabiar guzti horietan ba, momentu horretan eh, lehengomundu gerra mailean ja, berrogoikoa marka darkoia horretu adana da desagertzen danean otomandarri imperioa hor hartzen daurien lekue ez arabiarrek baizik eta potentzia kolonial europearek irartzen daurienak e, lehengomundu gerra bat ez ere, frantzia eta e, e, britainarri imperioan artean banatzen dira ekialdo urbila Zatibetizotzi, <coughs> e, ja, turkiari ja, e, estatu moderno esala, baina gainontzeko banatzen daurien eta, ja, e, independentsia emoteotzi, e, berrogoikoa marka dana eta Hortu behar da, dagoela bertan sentimendu anti-imperialista eta anti oso, oso potentea. Eta nazionalista be bai. Eh? Arabiar bezala uruten da hurie, eh, elduela ebremomentu eta aldarrikatzeko eh, herrialde Arabiar guztien batasuna. Ez da? Horden, hortik, abiarazten da mugimendu bat panarabismoarena eta baita be sozialismo arabiarrena. Eta eta iruro gehi, iruru eta margarrena marka etarako, ba, E, bertako herri oso zuen kontrola lortun da huri e, e, mugimendu politiko horrek, batez ere bueno, edo e, Irak-Sirian batez ere ba, baz alderdiaren e, inguruan e, zera, egituratzen den mugimendu politikoa da eta. Orduen... E, eta, a ber, baina hauek e, dira e, sozialista arabeak esaten duzunez E, orduan, imaginatzen dut, jarraitzen dutela apur bat e, dutrina marxista-lelinista. <coughs> bai, ozake, berez honek, zera, planta emendu, mogindu politikoa ja asten danean estatuak eta bereganatzen, eze hau garri batzuk edo martzen e, emiten dut, ez da? Orduan, e, lehelen gotarikoa daba, burua, sozialista bezala, sozialista zatartzen dut, Ez segitan, e teoria egitan eh orduko sovietar marxismo leninismoaren ortodoxia baina bai bai eh sozialismo eskerkiar kutzuko zera e, politikak eh hite e, hori aurrera batez ere holan garrantzi edo isuten dire enpresa eh estatalen zera nacionalizazioak eh hor e, Badago e, zera bueno en da, Eh, herri alde Arabiaren edo bat Egipto dela, ba, dekon populazioa gatik eta dagoen lekuagatik eta dekon e, indar bueno, armatua eta eso, eso, eso, ekonomikoa eta eta hor, e, sozialismo arabiarreren erreferentatako bat dizean nacer, honek artur zuaren boterea e, bai, mila bedartzireun da berro eta urtean, Eta berakintz hauen lehenoko ikintzatako izan, Suez kanalaren e, nacionalitya zinua. Ni egon nintzen Egipto, noin dela urte batzuk, amarekin, viaje baten, eta e, angoiendeak e, naseher dauka heroi moduan, hau beselako gauzen gatik, ez? E, egin zituen obra publiko supergarrantzitsuak, eta eta hartu zituen ez dakisen bat baliabide, eta e, e, aktibidade empresarial privatuak zirenak, eta nacionalityatu egin zituen, eta bueno, pues, beste eredu bat planteatu zuen. eta bueno, eiro hartzen dute. Bai. Naiz eta gero e, politika asko aldatu den Egipton, ba, bai. oraindik ere pentsatzen dute. Bai, bai orduen ge, geusea da, Hori e, sozialismo arabiarake gartxean da bila e, sonatu egiten da, hori naser sartzean da nean Egipton, eta ba, onen ondo, ondotik ba, gero atorten da Gaddafi Libian, sartzean da bebai batzalderdia Sirian, Iraken bebai sartzean da bai batzalderdia Siria eta irakeko batzalderri emanatuta daude, baina, ezea, bueno, saan juzain, eta honen, e, mugimendu honen edo esagarritakoa, bada hori ze, lehenengo potentia kolonialak ba, erratza gazeko saiatu alik eta urrunen horrek e, be aserretutuen dugu zera e, ezartu bat du eta, eta, Israel eta bueno, beste esagarritako bada dekiela Israel etzain nagusi bezala, eta mm -hmm. egiten hori saiakea zaiak ezberdinak i, Israelek deus estatzeko, e, eh? porque momento horietan bebagi berrogo eta saspian uste da, sortuen da Israelgo estadua, eta horren ari ere, ba, ba, komeriek eta gerrak eta, bueno, arabiarrak, eh, batez beha honeke sozialistak eta gure horien da Israel kanporatu zera, eh, palestinatik. Eh, beste eh, esau harri holan garritzen dutako da, laizismoa, estadu guztionek eh, guztien da hurie indar islamiko ortodoxoetan, batez bezunitetan bezunite, halango e, zera, indar konservadore eta reakzionarioak, eta batez ere, e, nahi musulmanak alderdia legez kanpo jartzen da hori, eta ez nahi estatua hauen, e, el politiko nauzitakoa da, e, islam erradikal eta islam, zera, fundamentalista hori e, deusestatzea eta, eta erritik entzea. E, maia internazionalean, e, realde hau bekokatzen dira, zera, e, sobitar batez unaren orbitan edo. Mm -hmm. e, batzuk igual neutrala, baina bai, batez ere sobitar batez unaren orbitan, eta, nahi ta hori ze, ez izan holan, ez eukine ortodoksia masista legin baina bai, bai, bai, ten dure eze banonizu hasiñoak eta estatuak hartzean dauparte ekonomiaren planifika hasiñoen. Eta bai, bai, e, bai, bai, realde guztiomek edo geina, dekizela deki regimen militaristak eta nahiko autoritarioak eta. Orduen, e, e, esan daiteke, e, so, sozialismo Ara, arabiarra denbora edo, e, bueno, asko, edo ikusten da hori, esera, mila behar zion eta zespigarren urteko zei eguneko gerra hori, Israelen aurka egin zauriena, Naserrek bultzatu zauen Siria eta Jordainer ekin batera eta Irakin batera e, ja deusestatzeko Zera, Zaiak e, eratako bat Israel eta hor porrot egiten dau eta hor, esaten da, baiak gain atorrela mugim norrena, ba, ez du lortzen, e, ez da nagusia dela Israel, bera bertatik kanporatzea, ez da? Bai, eta hor dutik aurrera, holango Zaiak e, erapolitikoak estatu mota horiek desagertzen joan dira, eta esan leike gaur egun ez exaktamente igual, baina Siria dela igual e, politika antzekoak mantentzen dituen bakarra. Bai, nik izango bai. neuke Osa horren horren ordeskari bakarra gaur egun Siria Siria dela. Mm -hmm, mm -hmm. Eta hor historikoki historia begiratzen badugu ba, ikusten da gauseolan nahiko paradigma tiko hasta. Osea que agian e, e, estatu hauek eta nik, be, nire nire erreparaketa, baina gauzat euki euki energi ta san jihadismoa ta islamerra ikala kontrolplan egitea, esta. Mm -hmm. Orduan ikusten dugu gaur egun Eh, mundu mailako arrisku handiena dala jihadismoa. Baina eh, jihadismo kontrolpean eukinda hurien erregimenak joan dira jausten eh, interes oksidentalek bultzatutako intervenzioen ondorioz. Uh -huh. Libia, Gabafigaz, Irak, eh, San Josein eta gaurengo siriako gerra bebai, e, interese estatuatu arrek eta aukzidentale butzotako gerra delako. Osa, que hor, zeusera raro gertatzen da hmm. Osa, que gure, gure etzainaguziak kontorpean eukiten zeurienak, bueno, gure ustezko etzainaguziak kontorpean eukiten zeurienak, e, de repente, guk, geuk, E, kentzen ditugu erditik eta hor sortzen diren e, hori da. Siera, egoera soziala da justo jihaistekerailtzen dutena, gero gure Frantziaren eta Inglaterrana eta e, Europako herrialtan ekintza armatuak egiteko. Horiosez hori susmagarria da. Hori da, se aurrera segitu horren ostean e, agertu diren eh estatu forma hoiek ba orokorrean izan dira monarkiak, ez da, Monarkia mm -hmm. batzuk parlamentario eta batzuk assolista baina monarkiak eta gainera eh componente mantentzen denak estatutik. Bai, bueno, ez aurrerago, eh? Momentu berean, eh, mundu arabiarrean, eh, sozialismo eta panarabismo arabiar hori garatzen den eh, momentuan. Kontrapuntu. Zumi, bai, sort, sumi, sort, sortzen ben. da kontrapuntu bat, eta bat ezbe arabia zauditaren orbitan eta eh, osatuten dire monarkia absolutista islamiko batzuk. Eta batez ere, eta eta euren arteko e, gatazka bat moten da, porque batzuk e, dauz e, argita garbi zera plantamendu anti batekin eta anti-israelita, e, kasu batzutan bai antikapitalista izan daiteke labe e, izan daiteke, zikiran sozialista, eta, eta aldiz dauz e, monarkia islamiko honik, dira zela plantamendu absolutista, dekiela eh Sariaren arabera e, gobernatzen direnak, eta baina justo horiek dira Estatuaatuarren eta Israelen izra, e, eh aliatu, aliatu nagusiak, ezta? Orduan sortzen da bebai kontrapunto bat, ezta? Eh uh -huh, uh -huh. e, eta hori kuriosoa da, e, gaur egun esaten esku e, Islam erralika, la dala hori xalango emotena zibilizazio talka bat eta eta eztakigu zer dagoen hor, baina kasualitatez edo, mm. eh, gure aliatu nagusia bueno, gure gobernuen aliatu nagusiak ekialdurrian dira justo estatu islamikoak. Mm -hmm. mm -hmm. Oin jarria moda nago estatu islamikoa, baina estatu islamikoa bakarrik da sariaren arabera gobernatzen den estatu bat. Eta estatu islamikoa da, Arabia Saudita, mm. estatu bat duakidekie, ez da ikizen bat eh, akordio eta ez da bat base militarea Arabia oh, Sauditan, Qatar yeah. eh, Katar da, Barcelonaren er, nikian agertutun den a Katar mm -hmm. ba horia, mm -hmm islamikoa. Hor dire nire eh, kruzifiksioak, emote nire dekapitazioak, emote nire arrikadak, bai blasemiatzea gatik eta adulterio gatik e, gentea ejecuta datzen dute. Bai, da klase sozial, eh, apurbete, beheran dauzen klase sozial horien zapalketa zako nahitzen da, ez da, bai, langilerearena, <coughs> bai, oemakumeena. Eta esan hori teoria hortan, zibilizazioen eh, arteko talka, Teoria hori or, apurbetek ez dauzena, ez da? Ba, baten, eh, da, zenbaten zibilizazio bakarra dagoela da, kapitalismoaren capital, zibilizazioa ba, da. Ba, ba, gu sartzen bagara, ikusten badugu Arabe Saudita edo Katarren kapitaletako kalena guziak, hori dien Nueva York, oizan alde, mm, eh? Gero, ba horiz, eh? eta Ferrariak. Ah, bai, eh? gero, eskubide zibilak eta batamatek izazten da, igual Obama, mate, ah, eskuide zibilak ez dien, baina akordiak eta petroliar. Ba, Fluien, ba, ba, Eta, eta geuse bat hor dagoena, bueno, zuke sanosun herrialde e, horien e, oinarria da asialdetik etorten dien etorkiak, mm -hmm. eh? eta bat ezbe indiakoak, bangladezekoak, pakizakiniak eta eta horren egoera da esklavitatezko mm -hmm. egoera. Incluso ara, arabia zauditan eta herrialde monarkiko arabia islamiko horietan Eh, ondino, ondinio esklave es esklabitatea edo da figura bat orain dela gitxira legala izan dena eta gaur egun incluso erligioso asko geta defendatzen da horiena esklabitatea. Osea que esclavutza Eh, ia ia formalki emoten dela esan dezakegu bae, bae, bae. Eh, europa eta estatu batuaren aliatu nago ziren artean makumearen egoera ba, objetivizazio totala gana, da. dana mm. joan gaitezen estatu formako eragietara eh, lelango gotan bueno, ba... eh? gero porque herrialde eh, eh, monarkia arabiar islamiko hauek eh, ya ez bakarrik eh, modu balan eee eh, eskupekotan edo, finantzetan daurila bezik eta e, modu honartuan edo, e, izan dira e, gaur regungo jihadismo internazionalaren e, fundatzaileak eta no, birua eh. iminten daurienak eta Afganistango gerratik azital, lengo gerra e, Afganistanean izanean republika sozialista bat estatu batuarrek eta ingintza gerra bat eta hor mui daidinak eto e, eta mui daidinak e, finantzatua hurien estatu batuarrek eta araiba zauditak eta eta horiek horietatik hasita hasian alkaeda dagero eh onsiriako gerranbe bai alnurra ta alkaeda sirian eta iraken eta eh guzti horien mugimendu salafista horren eh ontzeten dugu zelan pariseko atentatuak eta salafiteekin horiek ba salafisten erreferente ideologiko eh bebai diruiturri nagusia dira golfo inguruko estatu arabiar en un islámico Habe, vale. segundu bat, ditsa du, segundu bat Bale, ba, eh, Otomandarri imperioa deus estatu eta gero, ba, atat, atat, Ataturk Generalaren eh, agintupean, <coughs> ba, Turkiako estatua sortzean da, ez da? Estatu demokratikoa, dem, demokrazia, demokrazia liberala emoten da bertun eta laikoa, berez Ze papel aukingo dau Turkiak eh, gatazka edo Bai, ozat, bueno, e, ez dakita zira baten e, eta turk abiatutako planteamendua bueno, demokrata edo <laughs> e, eta laikoa izan zitek genik e, ez neuen e, momentu hori eset gaur egun harri dago eset baina hortz aparte e, Otomanda-riperioa deus, deus estatu ostean e, Segidu, mantendu izan da Turkian inpultzio, ne Otomandar bat eta bere inguruan Etza-Historik horiek Otomandar Imperioaren pean egon direzienak eta segidu izaten Etza-aiak ba, Turkiak beti hauken daulago asmo espantzio nizte hori eta daur gaur egun Etza-aiak inguruta da Grecia, Armenia, Herri aldea, Arabiarrak, Kurdobak, ezta mm -hmm. eta nintzako beste gehuze bat ingarreintzua da e, berroko eta amarko ...Turkia barruan indarrez zertiara egukin da hori garrantzia ondie... ...eta eta zera, estatua hartu barreko hori ikusita eta sobitar batasunaren gaitasuna... E, ...Turkia igual momentuaren baten bere ganatzeko... E, ...lortzen du Turkia sartutea... E, ...Naton... naton ...eta... ...momentu urtateik aurrera ja definitiboki Turkia... E, ...edako NATOren eta Estatuatuarren hartuaren esanetara ekialder argita garbi. ...eta ganera kontu hartu behar da... E, Turkiadeko natoko egirugarren ejército armadarika, ondiena. Mm. Osa, <coughs> ikero, horrez e, gain, hori e, ze, esan dago moduen, e, barne maian, e, eukindauze do, etzain nagusi bi, batetik, indarren marxistalenista horiek indarrez ezkerri horiek oso, oso planta mendu gogorra doain izan dorienak eta estatu, estatu kolpe asko gondire mitarren partetik e, e, gente guzti hori repremiuteko eta, eta gero bak kurduak, e, kurduak eta pekakaren sorreratik e, larogei marrera garren naziena, irru eta mazortzien e, izin zainetik, irru eta ja gerra kurdu turkoa larogei garren urtetik aurrera bueno, hor egon dire gatazka bi horiek, E, bai eragile eskerti harrenak eta eragile kurdu eskerti harrenak, bai bai, ba hori ba, blertu importante da. Eta hori ze, hau eta bat agarren mendea hasieratik, e, e, AKP alderdia sartzen denean Turkian, e, Erdogan hasieran e, alago e, zuritze aurpegi batekin sartzen da, baina azkenengo urtetan argi geratu da, E, batetik, estatua islami islamseatu egin duela, erreforma neoliberala neo sartu duela, bere asmo e, neotomandaraque Espanja on izak dira batez ere Siriako gerran. Orain e, e, Turkiako Turkia Siriain bar induzuen abustuan, osea ke hori argi itagarruiado <coughs> eta hori kurduen aurgakosa zapalketa, ba, ba orain gerra ireki badago Turkian, kurduen eta eta eskertiarrenbe bai artean eta, eta tur, turkoen artean, o sea, ejército tur, eta polizia turkiarren artean. Beraz, Turkia nikor e, agente estatal moduen ikusten dute, sera, e, eh estatutatuarrakotan eren mesetara negiten eta eta seguramente gure lagunen aurka egiten, batez ere Kurdoen aurka egiten. kurdoak mm -hmm. mm -hmm. eh, Kurduak aipatudo gero itzengo dugu mm -hmm. Kurdistaneri buruz mm -hmm. bebai, bai, e, igual lehenago beste agente batzuik eialde mm -hmm. hurbilean eh e, e, bueno, eh importanteak politiko atirenak aipatxebe komunidad, es. Bueno. Orduan, oso ezaguna da e, e, az, beti entzuten dugulako e, e, gure aldarrikapenetan eta gure mm -hmm. eta Israel e, mm -hmm. e, e, estatuaren estatuaren uan no? horren inguruan se selako honek eta zelako selako ze selan ze se sera yakin honen inguruan. Bai, a ver, justo Irral inguruan ba nahiko saguna da bere politika genocida eta la Palestina eta da, dala e, elementu bat del estabilizarzaile Agusti e, eki urbilan, estatua de horren mesetara eta bueno, geusak eskurik inguruan ba, mundu guztiek argi e, kolako está, o bueno, e, Gure, gure inguru ideologikoan zikeran, bai? Eta, eta hori ze, ba... Agian, interzgarriena zelan lan, e, herrialde arabiar batzuk ustez. Eta e, pozizionantua publikoetan eta, ah, ba, Israel enkontra eta eta gizera, baina gero zelan lan, e, dekiesan e, aliantzak eta Israel eta batez bezelan, osatuten da bloke bat Israel-Turkia, oza, Israel eta herrialde artean, Israel-Turkia e, golfoko zera. E, Errialdeak eta, e, zera, sozialismo are batik datozen, Siria, Hezbollah eta beste eragiletzi eta bat artean. Zeran, bloke hori horiek, e, zarrutuen direzan, Israelen inguruan eta. Mm -hmm. vale, beste konpulsio askoz jasan eh, dagoean, beste eragile bat, ba, iran izan da, ez da. Mm -hmm. e, kontabaldo, eskuzu aporbeten iranen historia eta papela, <coughs> gata Ba, Iran, Iran da potentzia oso importante bat, eki aldo urbian, behen ba, ikizango bai mundu maian. Ulertuteko irango egoera, ulertu behar da eh, ogarren mendeko, ogarren mendeko, ogarren mendeko eserpasean iranen. Eh, historikoki mantendu izan bada beti estatuin independiente bezala, eh, berrogei eta margarren namarkagar arte, izan da zera. Eh, indar kolonialen, ba, sukursal bat edo, ezta? batez ere zera indarra anglosajoiena eh bertako Anglo Persian Oil Company sortu zana 20 harren mendeasieran Anglo Persian Oil Company hori da ondoren British Petroleum izen izan, hauda BP gaurrengoa, ezta. Orden imperioa sortu zuen konpainia hori Iran betizan delako potentzia petrolifero oso importantea eta eta E, Egipto na, e, naserrekin gartatuzan antzerako seuser, 1000 berrotamaik urtean, Mosadeh, ez mo, da ki zelan persia, arrez edo, da, Mohamad Eh, honek eh, irasi zau zen batzuk eta nizan lehenetotako gauza izin zen eh, Nazionalizau Anglopersian Oil Company hori Eta, bueno, hori izin zen inglesentzako eta batez be inglesentzako, bueno, hau eta posibil ezagiz eta Eta gero bango erri antzako, ba, berriro be, eroi bat hau tipua usartu zelako, olako, olako, olako gauza bat eiten bai, bai, baina erreakzioa karriko ban horrek, ez da? Bai, bai Horrek e, hartzen dau, lehilengo, bueno, ezaten dana edo e, Ziaren lehilengo e, interbentzioetako bat olan gobernu bat dientzen eta Estatu Kolpe bat onartu da buena eta dagoena papeletan eta eta, eta da izena deko e, e, AIACS operazioa uh -huh. e, Zia eta MI6, britainia servitzua e, Antolatu Zaurien Estatu Komplabele kontra eta Jarrezorien e, barrio bezza da Perseako sa, irango irango erregea doa. Eta hau izan zan, baur izan, eh? e... estatu atu, eta ja, interesi e... britanikoen esanetan jarrizan zan mo, hor. Eta holan egon zan, hiru eta mertxe Derduen, bertan, gertatu zana, zan, ireultza. iraultza. E, iraultza, iraultza hori oso importante izan zan, e, arrazo jaskogatik. <coughs> e, mundu, Arabiara, bueno, mundu islamikoan eta e, kontuen aukin bar dugu, e, sozialismoa arabiarrak porrot egin zauela, eta Jawoalaian komo de capa caída eta irueta mercia de irango iraultza eta jente askok esan saun agian e, mundu islamikoan gertatu daitekin iraultza da religiotik etorria daiteken eta e, hor interesgarria da e, barneatzea eta ulertutea zerk e, egiten zuen e, egin zuen posible irauntza sozial bat ikuspunte religiotik abiatzea ezta orduen e, hor badago e, pentsalaria soziologo bat e, ali xariati Eh, hor hau izan san eh biologotako e, bat eh irango irautzaren eta eta honek egiten zaman planteamendu izan eh uztartu haiteke la clase eta eta islama eh batez e islamaren eh adartzi eta orretik iranen eh, gehiengoa txigita sanez eh da txiteke ia sandako zapalkuntza historikoarengatik edo eh, hor sortzen zirean baldintzak eh, E, ikuspuntu sozial batetik eta langi ikus.tatik eh presubi altzaen leba ta bihatzeko, ez? Eta eta nitzako iran, irango egungo egoera eta zerpastan dan hori ulertuta, eh? horreri berak egindako planteamendu horreri esaten jakon txismo gorria, eh? Eta asko alderatzen dute teología de la liberación eta latinoamerikan e, eh Latin America. eta mundako sera, e, barruan eh sera hori beraz eh FTA eh gari santetan horretan e, ba, ia posible izan irautza e, islamiko eskertiar bat eh gertatzea ezta Karo, <coughs> e, iranen pasetan dena oso, oso gatza interpretatzea, eltsakulako informazio hori geltzen, eta <coughs> batzuk izaten da hori irautzaren ostean, egontzala alango purga bat e, elementu konservadorena, eta eskertia eta geratu zirela kanpo, eta ya ja, represioa inzala euren kontrat da. Hori ori baluratzea oso gatza da, baina argi daguena da, e, iranen posizioa geopolitikoa eta eh estatuatuarren interesen kontra jarri egonda labeti ta hori instal aldatu, ezta? Orduan eh, Iran beti manteni bada Siria bezalako estatuen alde, eh zera. Eh Israelin kontra eh, latinoamerika ba, Venezuela bezalako estatuekin egiten eh, aliantza, inkluso eh, Ira eta Sandinisteekin bebai beren Montereyko isurren harremanak, eh, zera. Eh Orokorrean eh estatuatuarren politikarekin alindatuak ez dausenak has, ba iten, eta. Orduan mm -hmm. Oso gatza da horren inguruan egitea irakurketa, baina argi dagoena da, ba, basera. E, nitzako agente interesgarri bat dala iran. Oso. Seguramente zentu askotan bat egingo ez gendule, mm. baina titzirungo horretan ba, kontuen hartzekoa. Baita oso garrantzuebe botu ere nuklearra lortu dauen eragile er, er, er, er, er, er, antikolonialista bakarra izan lehik elan, ezta? A, bai, bai, bueno, hori ez dakik gulortu dauen edo ez? Bueno, eh, mauten da gulortu <risa> gu dauela, benxe. <risa> <risa> Bale, joan gaitezen atzen eragile politiko eh, garrantzitsura da zi gaitezen apurber kurdistan den gainera berbaitzen. Bai, Zer esan zeinke kurdistan den gainera? <risa> Iro gauza asko hitz egin dira eh, kurdistan eriburuz, baina, eh, precisamente, zelan, eh, bueno, zel nolako herria den, zel, zelan banatuta dagoen Bai, geograficoki eta gero horren ondorioz politikoki, hori bueno, oso interesante da eta, bueno, asaldo alba diguzo zeuser. Bai, bueno, justo Kurdistan inguruan asko inda berbazken aldien, Rosabako irautzaren inguruan eta, bueno, zeratuko nazapure ganetik eh, irakurketa ategiten. Ba, Kurdistan eh, aukera, askenen aukera eukindauena, zera, eh, Estatu izateko izen zen, justo Otomandarri Perioren baina hor, lehelen goko akordioa, zinatu sana, izen zela akordioa, enbote hotxien ezkaintze estatua, baina horren arira Turkian Turkiak eta turkik eta emontza horien e, alzamendua da, eta irabasi horien gerra potentia kolonialei, Frantzia eta hauei, eta arduen ostean, zantzaren er, ba, zebrezeko atratua dazteu balio, eta hain ze horien e, lausanako atratatua eta orduan bai, E, egungo e, Turkiako mugak esarri zidan eta Kur, e, Kurdistan gero zan estatu Sabe, gabe. Emon daiguna <coughs> traizino bat egon zala, ez da atartar aldetik at, at, e, Kurdistanen e, kurduen zotra edo... Hori e, traizino ezin zan Frantzia eta Inglaterraena. Turkiaren, ez aho, ez aho, ez aho. Eta, bueno, ba, grausan orize, berregoi milloi kurdo gauzari, gauziren lau estatu erregini den artean banatuta. Eh? Ipar, egom, mende eta ekialde. Hor eh? duen... Ulertu behar da, hori izan dela, lau estatutan. estatutetan, Ibarraldean Turkia, uh -huh. Mendebaldean Mendibaldean Siria, Hegoaldean Irak, eh ekialdean Iran. Orduan hori, e, herri hau, bueno, Euskal Herria moduan dauela bi estatutetan bai. banatuta, hori dago lau estatutu <coughs> diferenteetan banatuta. Bai, bai, eta momentu urtatik aurrera, eh Arinagotibe egon ziren halango, e, esan, beti egonda kurdoekin, beti egonda catalgasta, baina ja E egungo fase kogatazka, momentu horretan sortzean da. Eta eta xe ba, ba... Bat ez be, gertatu zana, e, lau estatu horietan e, interes nazionalak eta egin ebri e, e, e, esan ba, kurdoak eta e, zapaldu eta kurdoen eskubidak eta kurdoen ordeko giran persak. Irak eta Siria arabiarrak eta eturkoak e Turkia ba otom otomandarrak eta Turkia, bai, hori, hori interesantea da eta argi itxi da, zen eh bueno, ba, e, Ikuspegitik eta gugu e, e, igual hurbilago sentitu algara Iran edo Siria bezalako estado batekin, Eh, desde luego Turquía eh, bezalako batekin ez baiat, denek eh, eukidute gatazka propio hori, denek daukate ere bai, eh, komponente nazionalista hondi ba, ba, bat, eta denek eukidute gatazka bat eh, euren estatu barruan bizi den komunidade edo erri honekin. Bai, kurduakaz. Bai, azkenean eh, bai, Turkia, Irak, Siria eta Iran eukinda hori plantamendu nazionalistak zera? Eh, bat ez be Arabi eta iranen e, antikolonialistak eta baina horrek ekarri hobei zentralizazio bat, ikuspuntut ikus zen, zentralizazio bat, eta e, Siria esan es, e, bat ezak egun ere Igual, testo ungu internazionala ba, eskertiarra dela eta laiko, bueno, laiko gaur egun gehiago eta itzia, baina bueno, laikoa eta irralain kontra eta baina Ez es, Esto haiztu behar, Siria arrestatu beha, ezapaldu dituela Kurdoak, hildituela Kurdoak, eh, kendu ukatu intzuzela eskubide sibil eta, eta demokratikoak. Beraz, eh, eh, araso Kurdoan, ez eh, da goia sozialismo sosialismo araberik edo eh, txihismo gorririk edo ganeke <risa> <risa> <risa> montatzi begurre kurdo, eh, Kurdoei. <risa> vale, vale, vale. Gero be bai, luertu behar da, Kurdoak, E, geratu dizirena esor, estatdu barik, izan, izan dira errik gatatzkatzu bat, eta onartu behar dabe bai, potentzia kolonialistek erabili izan daurizela kurdoak e, zera, e, desestabilizatako ba, momenturen baten e, adoses bat ato zigirakegaz, ba, kurdo-Irakiak erabili, da desestabilizatako Irak, eta hori behar, fleurtu bat, Kurdo batzuk bai sartu dira jokorretan. Hori be. Bai, hori da askotan entzuna aldugun <coughs> zelan irakeko kurdoek, eh ba ba dutela estrategia berdin hori e, e, e, Siriako gatazko neetan eta bar. Bai. Bai, osea gero hori za ba, nitzako kontue, eh Kurdistan naren baitan eh egoera be ez ta homogenea, eh? Eta nitzako txikeran badaude familiao tradizio bi edo Eh, eh, testu inguru edo ideologiko ezberdin bie, eta eh, askotan alderatu eta incluso konfrontatua gerra zibiletan eta. Kontra jarriak guzti. Ba, bat, Bata da Irakeko kurdistanaren inguruan egituratzen eh, dena, Barzani-klanaren inguruan, eta beste da PKKaren edo urduen, hora Nasalpen harin bat degaz, eh, Irakeko kurdistan dago Barzani-familiaren pean Eh, Mustafa Barzanik berrotaxea urtean KDP alderdia sortu zauenatik Irakeko alderdik demokratikoa sortu zauenetik Hau etira eta... superabera txakestan <laughs> Bai, bueno, tipo hau Asi eran, egon izen bazan Sobitar batasunaren orbitan eta plantendu eskerrik Eta bat eukin eh, zan ja Ya idut amarko amarka darako ya, Inguratu zen estatua batuetara eh, Israel Ingur horretaiar indar Zera Ehm Era, txabezek azufre zuen, mm -hmm. indar, mm -hmm. Eta txabezek azufrea usaintzen zuen indar horien inguruan Eta hori ze, ja, bere semea, emasut barzanik e, hartu zauenean buruzagiz alderdiaren eta mm -hmm. e, Eta bat ez eta irugarren urtean irakeko gerra Bigarren garrein gerra esan juzen ja kanpatu zirenetik Hortuen jas artu zan e, estatu batu arren aliatu nagusi bezala Eta hasu sumagarriada e, irakeko kurdistana izatea autonomia gehien daukan er, e, kurdistango e, zera sati bakarra eta mm -hmm. iaztatu bat de facto moduan eh? mm -hmm. eta berduen hori estatuatuarren pean dagoen eremu baten ba susmagarria da mm -hmm. eta are susmagarriagoa da justo iraken kurdistanak petrolio reserba hondinetakoa dekia mm -hmm. eh? beraz e, esan daitekena da barzanik lanak E, gaur egun dala estatu batuarren eta Iraileen frankisia bat eta helburua da sortzea Irakeko Kurdistanen halango estatu txiki eta hobiente bat petrola ikortzen duena eta petrolori Europara egintzen dena. Mm -hmm. Hori argi dago eta horren e, zer adibide asko ta asko daude eta hor ulertu ten dugu zelan esate baterago e, Barzani familiak eta Irako Kurdistana deko akordiak Turkiarekin E, Israel-en Mosadek e, entranatzen ditu bere e, e, Pesmerrak gindarramatuak. E, zera, e, PKKko ako alderdi eta le, legezkan pojartzen du Turkiaren esanetan, Turkiaren interventzioak baimentzen ditu Iraken e, PKKren aren aurka beraz e, ulertu bezakegu e, Barzani nahiz eta kurdo aitsak de la gure laguna <risa> <risa> estaba PKK en cambio Bai bueno va ba, PKKren e, historia ulertu behar da e, zera e, o hasiera hasikeran e, Turkiako 190ko hamarka da hamkaren bigarren sati odoltsuan eh? E, Iruretama azgarren urtean, e, zera, irazten daurie, bueno, sortuten da gobernu bat, eta gobernu horretan daudago e, Turkiako alderbi konservadorea, Islamistazunitak eta Indar-Fansistak. Zera, horrek sortzen dago erreakzio bat, eta bat ezbe in, e, Indar-Eskertiar-Iraultzaileak eta, eta Kurduak, aztein dira borrok armatu baten, eta be bai, zera, bado balango talde paramilitarrak eta, e, eta lau bostu urtetan daude bos mila illak. Orduen, testinguro horretan, gatazka odoltzuren testo inguro horretan, bai aia, bai, eskerturkia da oso herri alde inestablea eta, bueno, urte horietan, hiru urtean, basortzen da hori ez ikaslek urdu batzuk, e, bestak beste hau osalan, e, abduela osalan basortzen hori epkaka, eta, e, gero, e, laroi garran urtean, emoten da estatu kolpe bat, Ja, egoera ez talako e, jasangarria Eta zartu golpe horren ortean, emoten dira berroge boste mila atxilot du Eta eunda largo eta maika ejekuzio e, Azken aldien, e, monsan, e, ohingo udan emosan Turkian ezatu golpea eta be bai atxilot eta asko eman izan dire Hore momentu horretan ja PKK e, erbestera doa, siriara, Sirian erbestatzen da erruzte da, <coughs> eta eta laro egarren urtean baiazten da gerra e, tur, Turkiaren eta kurduen, pekakaren urtean. Eta, esan daiteke, pekakaren historia do fase bitan dagoela, lehengua fasea da, e, laro eta meretzirak urtea arte, eta horren baten da, gerria borroka klasiko bat, eta e, e, uren planten mendoa hori ze, estatu sozialista bat, klasikoa do, sovietarra, e, forbitaren inguruan eh esartzea eta, eta oso oso egoera gerra latzaren ostean hogei mila hilakoren e, ostean eta milaka ta milaka herri hutsitu iziostean estatu Turkiarak ulertu bar da e, Turkiar estatua gurtiz e, politika genoziaeko la kurdoekiko eta aitenderadina da herri bat ez fabriko kontroletan herri e, borra hu, esabatu mm -hmm. manpatik, ez vale, <coughs> e, da. Bale, momentu onta, igual, apurre transeziño teoriko bat, emoten da marxismo, marxismo leninismo klásiko batetik, e, municipalismo libertario antzeko bat <coughs> ega, ez da. Bai, hori Hoy... o sea, ulertu bar da zelan lehengo fase horrek porrote egiten dau, e, arraso asko gongo hiria hor, garrantzitutako bada ordu arte du barte Siria, eh? eta alasat, ohingo alasaren aitak. Eukini esen dahu kurduak aliatu bezala, eta PKK ditu bere baseak Sirian, inkuso Libanoko gerran PKK egin borroka Hezbollah, Palestina, Reiztentzia eta Siriako baze bat batera. hau da, sosialismo bat egiten zauen PKK. Baina, lalauten mazortzi garran urtean, sinetuten du akordio bat, Siriak eta Turkiak, eta momentu hartatik aurrera, emoten demat, da hurri helden bat Siria Turkiaren e, artean. Orduen, lehengoko arazoa da, Kurduak. Orduen, Kurduak siriatik kanpora, PKK siriatik kanpora. Orduen, hor, e, osalan, ya, ja, e, ba, e, Abdullah Iambar da siriatik, eta atzilotun da hurie, bueno, atzilotu, baitzen da hurie, ez dakizea, aeroportutan e, turkiarrek, eta ardutik, ja, e, osalan, e, atzilotua. PKK erditu batzuk, e, gero, ja, irakera doa, kandit mendietera. Er, baina, e, momentu hor, ja, e, krisi bat ematen da, Eta Abdula Hausalan azten da, segut inozu norean bat ezbe murraibu inguran irakurtzen, eta hortik eta bi mila eta bost garran urte arte bazten da mamitzen e, konfederalismo demokratikoa gaur egun hainbeste fama hartu dauen eta. Uh -huh. uh -huh. <coughs> eta bueno, horrel gainera, ba, sarriten entzun dugu ja kurdistanen estruktura politikoa zelandan eta Eta, bueno, hain bat ordu, entzun dedeko guzt, <coughs> ez? Bai. Zailo, hamen irrati zen, irreola irrati bai beste zailo askotan. Eta, bueno, honen beste ze mongo, Echon. txago, amaiera beste zehosek bat eusateko? Bai, eh, Igual, siriako kurdistanari buruzko aipamen bat, E, eh, porque gero, bigarren eta laioangoanez siriako gerran mm -hmm. ne, inguruan, ba... Baina hurra, eh. Ga, ya... bueno, ba inaita luzatzen gabiten, Bueno, hau... <laughs> Komponduko gara. Bai, eh, bai... Hor duen, efetimamente, da torren programan egingo dugu, berba, mm hauinkosten -hmm. e, kontestualizatu egin dugu, egin segindu gu gauza askotas eh... E, termino asko azaldu duguz, eta horrengo izango da, siriako... eh... E, e, e, e, ...gerra honen inguruan obeto sakontzeko. Bai, mm -hmm. bai, hori xea, hor duen, e, justo, Kurdistanaren inguruan berretan gabizela, eh azkenengo aldien fama handi hartu dut, justo siriako gerrahen arira e, Rozoa, Badala Sankureola Bakarrik, Mendebaldea, e, kurdo eraz, hori ze, e, Mendebaldeko kurdistan horretan, siriako kurdistanean ean, gerrahen ondoria sortzen da hor e, utzune e, politikoat eta botelena, eta hor sartu den dire bertako kurduak. Ordoen, ureteko bertako kurduak zeintzut zein direz aniat diren, barzan itarrak edo, zera irautzaileak eskertierrak, ba, Eh, claro, Doane yan eta ja eh tratatu firmetan da Siria eta Turkia, ba horria sortzen da arazo bat eta ja basaralasat hartzean denean ja jafesala jafes aurreko otrogoasan jafesalazat, e sitiakogo eh presidentea ta orain basaralasat haut hartzean da da akordo hiru En plan, ya ez, ez teki akorde hori pekakako ekin eta, eta egurre zarzean. Zuntzen egin. Eta, eta, bueno, bat, atzilotuak eta zizkire, eta izkirete eta arabe planak eta hori uh -huh. Eta hor sortzen da 2000 eta, ja, klandesintatean kurduak, ja? eta 2002 ja, garren urtean sortuten da PID. Eta PID da e, alderdi politiko bat, dauena oso lotua pekakarekin, borazkenean e, Siriako kurduak oso harreman ez duakie PKK porque PKK egon zan Sirian, oza, sortu zanetik, Siria izen zan e, PKK-aren retaguardia doan, barralde moduen, ezta? Hor mm. duen, e, baur izan, e, hortik aurrera egituratzen den indar kurdo garrantzituena dago pkk plantamenduaren baitan, eta barnebiltzen da KCK kurdistanengo komitaten taldea Eor udian tolakundearen barruan egituratua, beraz ulertu bezakegu, txiriako kurdo horiek eh e, bezala irautzaile eta eskertiar edo bueno, gaur egun konfederalismo demokratiko hori bere bere gain da horiena hori zera. Uhum, uhum. Oso ondo, ba, honen beste ze apurbete ulertu indoguz eh, Gataskontan artxe, parte hartzean dabien erail politikoak aurkeztu indoguz Harek mm, egiago, eh, ibindogu e, berba eh, Mundu honetan ze termino egoten diren eh, nahastuta eh, Batzuk eh, jatorri religioso daukatenak Beste batzuk daukatenak, bueno, endia ingurukoak Beste batzuk geopolitikarekin, eh, eh, bueno, dugunak eh, Eta, bueno, en, desde luego oso interesante egon da eh, komentar datu iguzunamenen eta purbeta aipatuteko no etorriko da artikulu honen bigarren partea eta beraz siklo e, bigarren elkarrizketa nos, nosko deko zue pentsa eta <gül> hori balagarrenalea nik ez dakit zo nor utengodauen ur, ur, ur, datorren urterako edo bai bai bai va hori efectivamente naimen eh, aldizkaria eh, online ere eh, badagoena denontzako eskuragarri naimen.org webean bertan e hiru aleak badalde argitaratuta dagoeneko eta hirugarren honetan e, aipatu e, duguna gai hau sakontzen da e, hemen a, horren e, laburpenak ekarri egin dizuegu Baina, bueno, bertan daukaso e hori eta beste gai interesante asko eta asko konsultatzeko, ez Bai, eta geure partez, hameren, ba, ba, eskerrak emotie besterik ez dekogu, eta hoxe, bakizu gaur etxea, azuretxea dala, eta beste momentu baterako behin eta sauzela. Uh -huh. Baina, eskuziko gara ardua. Eskuziko gara, eskerrek asko. Que